Та й не принесе це дівчині щастя у шлюбі. Із твого становища є тільки два виходи, по діловому спокійно почала Мері. По-перше, ми зможемо залагодити скандал, якщо спішно віддамо тебе заміж за когось, хто нижчий за рангом. Зазвичай саме так чинять у ситуації, що склалася. О, ні, ваша величність", відсахнулася Лізі і додала з дивно усмішкою жаху й гідності. Я ж грей. Чогось ти не думала про це, люба моя, коли бігала на побачення. Дещо роздратовано подумала Мері, але в голос нічого не сказала. Адже вона розуміла Лізі, розуміла її жагуче бажання кинутися в обійми коханого. Вона сама була такою, як ця дівчина, але її Чарльз, дякувати Богу, відрізнявся від Монморансі. Лізі. Ти не зможеш залишатися при мені, якщо вирішила народжувати. Почала мері усе ще не в змозі назвати другий вихід. Але Лізі Грей сама все розуміла і сама вимовила те, що не зважилася запропонувати їй королева. Треба витравити плід. Королева подивилася на неї зі страхом і жалощами. Ця молода жінка готова врятувати своє добре ім'я, врятувати честь і репутацію однієї з грейв, навіть ризикуючи життям, погоджуючись на болісну і небезпечну операцію. Того ж дня Мері поговорила зі своїм лікарем Джонатаном Холлом, який залишився з нею після від'їзду Леді Гілфорд. Останнім часом Мері майже спілкувалася з ним, за нею доглядали французькі медики – але Джонатан Холл був її другом ще з часів заслання в Хоглі, і вона могла йому довіряти. Він заспокоїв мері. З'ясувалося, що в Парижі, особливо в оточенні двору, повнісінько повитух акушерок, послугами яких доволі часто користуються придворні дами. Джонатан зобов'язався влаштувати все таємно швидко, і вже наступного ранку пішов разом із Лізі в місто. Повернулися ж вони лише надвечір. На лізі страшно було глянути, а рухалася вона зі швидкістю равлика, на обличчяні кровинки, очі тьмяні, а губи повкусені до крові. Вона намагалася бадьоритися, повідомивши, що жінка, до якої вони звернулися, виявилася досвідченою особою, все зробила як слід і навіть пообіцяла Фрейліні, що в тієї ще будуть діти». Однак, дивлячись на неї, Мері з жахом усвідомила, що сама б вона ні за що не зважилася на такий крок. Стан Лізі, попри всі її спроби триматися, міг викликати підозри, а тому королева запропонувала їй провести ніч у її спальні, хоча останнім часом це місце майже завжди залишалося за Анною Болейн. У спальні королеви обов'язково повинна була ношувати одна з її фрейлін. І вже згодом дивлячись на перекинутий через спинку стільця блакитний плащ Лізі, Марі зненацька зрозуміла, як вона може зустрітися з Брендоном. Адже багато хто знав цей плащ, багато хто бачив, як Лізі Грей вислизала вночі з спокою королеви. Марі напоїла Фрейліну теплим вином і прянощами, щоб до тієї швидше повернулися з сили після втрати крові. Дівчина дивилася на королеву вологими від надміру почуттів очима і цілувала їй руки. «О, міледі, моя королева, я так вдячна вам! Всього мого життя не вистачить, щоб віддячити вам!» І тоді Мері, набравшись хоробрості, сказала, що Лізі, щоб віддячити їй, варто тільки позичити свій плащ. Фрейліна все зрозуміла. Мері розпочинала небезпечну гру, настільки небезпечно, що... Але вона не могла відмовити. Наступного дня придворні звернули увагу на те, що місць Лізі Грей про щось довго розмовляла у віддаленій кімнаті з Чарльзом Брендоном. А вночі, хоча королева і залишила її чергувати у своїй спальні, після опівночі, низько насунувши на очі великого блакитного каптура, вийшла з її апартаментів. Дівчина промайнула порожнім темним коридором, де тільки відблиски каганців відбивалися в чорно-білій марморовій підлозі і стояли в кожному проході, може від статуї, постаті охоронців швейцарів у своєму немислимому яскравому вбранні. У кімнаті для фрейлін Анна Болейн зауважила сестрі Лізі Анні Грей. «Про що тільки думає твоя сестра? Французький двір остаточно розбестив її». Спочатку у Монморансі, а сьогодні я не здивуюся, якщо стане відомо, що вона зустрічалася з Брендоном. Але це все ж краще, ніж твої побачення з цим вусатим тарганом з Гріньо, – відбила удар міс Грей. Анну злякала перспектива того, що хтось може подумати, буцімто її пов'язують із Гріньо зовсім не ті стосунки, які були насправді. Та краще вже нехай думають так, ніж дізнаються, що вона шпигує для гувернера герцога Ангулемського. І як би їй не було незручно, вона першою зам'яла розмову, бавлячись з Кирпатим, котрий несподівано почав шкрябати в двері, намагаючись відчинити їх і вислизнути слідом залізі. «І що це з псом?» Зазвичай він не обдарував своєю увагою цю фрейліну, але згодом саме неспокійна поведінка собачки наштовхнула дівчину на небезпечний здогад. Вона навіть злякалася і ще довго крутилася в ліжку, міцно притискаючи до себе Кирпатого, поки той не заспокоївся і не затих. Фрейліни теж незабаром заснули. Лише Анна не столяла очей. Вона чула, як у сусідній кімнаті голосно хропе баронеса Дюмон, щось бурмоче у вісні мадам Невер. «Теж мені охоронці!» – думала Анна. Згодом вона встала, самі сороці, навшпиньки, пробігла через кімнату фрейлін і тихенько відхилила стулку дверей у покої королеви. Схоже, що королева спить. Полум'я каміна відкидало відблиски на ложе з напівзапнутим шовковим запинлом. Анна побачила закинуту за голову руку мережевну облямівку нічного чіпця. Ліжко чергової фреліни стояло в куті, і Анна Болин зі свого місця не могла його добре роздивитися. Але ж Лізі пішла, і вже забираючись причинити двері, майже заспокоївшись, Анна раптом звернула увагу на щось, що дало їй підстави припустити. У королівському ложі спить зовсім не мері. Довге пасмо волосся, що вибилося з-під чіпця, мало зовсім інший відтінок, ніж у королеви. Це був не медово-золотавий, майже родуватий колір волосся Мері Тюдор, а швидше – попелясто-русявий, як у Лізі Грей. Поки що це залишалося просто здогадом Анні забракло сміливості прослизнути до королівської спальні і переконатися у правильності свого припущення. Вирішивши дочекатися ранку, коли Лізі у блакитному плащі повернеться, Анна довго й мужньо боролася зі сном, втопавшись у темряву. Вона чула, як змінилася варта в переходах в палацу, але з часом тиша і дихання сусідок розморили її, і дівчина заснула, прогавивши ту мить, коли над ранок до королівської спальні нечутному тінь прослизнула постать у блакитному плащі.